Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Evo danas gostujemo u Aktualno u 11. Tema današnje emisije je proces izrade gradskog programa djelovanja za mlade i sutrašnja javna rasprava o usvajanju gradskog programa djelovanja za mlade u gradu Karlovcu. Evo mi smo uoči emisije napravili evo danas prije podne jednu mini-anketu u Karolačkoj gradskoj gimnaziji. Da li smatraš da gradske vlasti čine dovoljno za mlade u Karlovcu? E, grad radi na tome da se mladi uključe, ali čim se oni uključe, e, njihovo mišljenje postaje nevažno, jer su premladi za neke stvari. E, da li si ikak čula možda za savjet mladih? E, jesam. Jesam, što ti si čula ništa pozitivna savjetu mladih? Pa samo sam čula za savjet mladih, ne baš nešto o njihovom radu i to. U redu, hvala. Pozdravljam moje današnje goste u studiju, to je Nikolina Pahanić, stručna suradnica za mlade udruge civilnog društva u gradu Karlovcu i e, Goran Jakšić, pročelnik za socijalno skrv, sport i udruge grada Karlovca. Pozdravljam vas sve, dragi slušatelji, Radio Karlovca. Srdačan pozdrav svima, pogotovo mladima koji nas slušaju. Koji evo slušaju mogu se radice. i uključiti 611 400 611 403 pa sa svojim pitanjima da baš mladi kažu šta ih muči, tišti i malo ovako nekih prijedloga. Proces izrade gradskog programa djelovanja za mladu Karolcu započeo jesen 2007. i provodio su parne udruge domaćih grada Karolca. Domaći su proveli procesu potrebe, organizirali pet nematskih radionica strateškog operativnog planiranja u kojima su sudijelo predstavnici udruga mladih za mlade te javnih ust lokalnih vlasti i tako. Dakle, Nakon radionica nastoje nacrt gradskog programa djelovanja za mlade. Nacrt još uvijek sudionici imaju mogućnost komentiranja i nadopunjavanja. Dakle, može se pročitati. Ima i na, i na gradskim web stranicama i na stranicama udruge domaći. Ovako, sada slijedi javna rasprava na kojoj javnost može davati finalne komentare, tako da ne bude poslije kasno. Ta javna rasprava je sutra. Sad, mi ćemo o njoj isto pričati dosta dana tijekom emisije. Nakon dakle, ovog procesa slijedi obličavanje njene finalne verzije, izglasavanje na gradskom poglavarstvu, tiskanje, publikacije, promocija. Gradski program je za razdoblje od 2008. do 2012. Šta taj gradski program djelovanja za mlade uopće znači? Šta to je i zašto je on važan za grad Karlovac Nikolina? To bi Hvala. ti mogla reći. Evo, još jednom lijepi pozdrav svima, osobitno mladima. Pa da, evo, grad i udruga domaće započeli su taj proces donošenja gradskog programa za mlade. I sad već možemo reći da on jako dugo traje. Što je zapravo jako dobro jer smo na taj način otvorili mogućnost svima, ali baš svima, zainteresiranima da se u njega i uključe. Uh, važno je reći da je podloga tog gradskog programa provedena anketa gdje je na 304 mlada čovjeka ispitana njihova situacija trenutna u gradu, njihovo mišljenje oko svih sfera života. Iz tog razloga gradski program za mlade ima jednu uh, snažnu kvalitetu, znači to nije ono što bi samo grad htio, to je ono što su mladi rekli da bi trebali, a to je zapravo jedan prvi puta i prvi, prva takva strateška odrednica i strateški dokument grada, za rad prema mladima. On je određen kao jedan dokument koji će se provoditi u razdoblju 2008. do 2012. godine, ali smo ga nekako zapravo podijelili u dva dijela, pa smo istovremeno sa donošenjem ovog gradskog programa donijeli i operativni plan za razdoblju od 2008. do 2010. godine. Obzirom da gradski program još uvijek nije službeno usvojen, znači nakon javne rasprave ostavit ćemo još neko vrijeme za primanje komentara, pa ćemo ga iznijeti kao prijedlog gradskom poglavarstvu 11. prosinca i 16. prosinca na usvajanje gradskome vijeću jer gradsko vijeće ga mora potvrditi. Nakon toga on ide utisak i distribuciju. Tako da zapravo do 11. prosinca još svi mogu dati neke svoje završne komentare. Ono što je važno reći da je program donešen u suradnji sa preko 20 udruga i brojnim institucijama. Znači, opet kažem, to nije ono što grad misli da bi trebalo, to je nekakav zajednički Najle, nažalost, da, nažalost je tih udruga bilo uh, i pojedinaca puno manje nego što smo svi očekivali. Da, Evo, trebalo ja... ih je biti više, osobito mladih. Uh, to je zapravo jedan pokazatelj koliko je aktivno i inače društvo u Karlucu na tom području. Da, to smo čuli sad iz da. ovih Iz I komentara praktije, mladih. Da. Zapravo pričamo isti govor, samo mu prilazimo sami suprotnih strana. E, oko samog nastanka evo gradskog programa djelovanja za mlade evo malo, malo se sad ustvari ti rekla i e, tko je e, sudjelo i tako dalje. Program je nastao dakle to, to smo rekli još krajem 2007. godine. Pa kako... Počeo ovaj proces da, da koji je trajao koji traje zapravo još uvijek. Da pa kako to da je godinu dana trebalo da se sve skupa finalizira? Dobro ovako a, pa znači samo provođenje ankete ako se dobro sjećam trebalo oko mjesec dana zatim je organizirana radionica o tome što uopće grad dokument kao gradski program za mlade znači i kako se on donosi pa je napravljena radionica gdje smo educirali sve o tome kako će se uključiti i predstavili smo rezultate ankete. Nakon toga slijedilo je pet radionica vezano za pet poglavlja. Jasno vam je da zapravo sve to oduzima i vrijeme i u organizacijskom smislu, pripremi, ali na kraju onda i u obradi svih tih primljenih podataka i svega toga. Kada smo definirali na taj način putem radionica sve ciljeve, mjere i aktivnosti, Takav jedan prvi nacrt poslanje na brojne adrese, putem maila, znači na nekakvo otvaranje komentara i isto vrijeme išlo se na pisanje uvoda u poglavlja. Znači tu smo pokušali angažirati naše nekakve lokalne uh, stručnjake za određena područja, da i oni daju neko svoje viđenje stvari. Tako dakle, da zapravo taj jedan uh, proces komunikacije i uključivanja traje i on je zahtjevan. Međutim, grad tu nije stao, znači nismo mi stajali godinu dana, mi smo aktivno radili pa smo između ostaloga već neke stvari u 2008. i proveli. Znači, ono što je anketa pokazala, iako programeš njen je usvojen, smo već proveli. Može se znati šta je proveda. Može se proveden. znat, to, ovo može i pročelnik reći. Evo ga, pozdrav još jednom svima i tragom Nikoline, pogotovo mladim ljudima. Znači, neke stvari ovoga, o kojima je grad promišljao, ali kazao bih da ovaj način kada u partnerstvu radimo jedan program, znači kada imamo jedan korektiv zapravo civilnog društva, da smatram da će ovoga, taj program biti tek onaj pravi, strateški imati jednu potpunu vrijednost. Grad je naravno razmišljao o mladim ljudima, pogotovo ja, pošto smatram da spadam u kategoriju mladih, kada sam došao raditi u, u, u ovoga, gradsku upravu, dočekalo me to da recimo je proračun mog odjela, konkretno socijale ili gradskog socijalnog programa, bio pretežno umjerovljenički. Znači, preko 75% ovoga gradskog socijalnog programa odnosio se na uh, umirovljenike i tada sam pomislio u redu. To je zaista u redu, svi će jednog dana biti stari. Ne, ali što je s mladim ljudima? Uh, mislim da je zbog toga taj proces uh, toliko... Uh, vremenski zapravo opterećen, jer niti sam kao proročelnik nisam e, naišao na jednu, da tako kažem, zdravu podlogu u tom pogledu da sam samo mogao nastaviti posao. Ne. Tako da zapravo u vrlo kratkom vremenu smo e, uspjeli, da tako kažem, pokrenuti neke projekte. Recimo, jedan od njih je Studio 8, studio za snimanje glazbe koji smo pokrenuli u gimnaziji. Onda znate da je tu Kinoklub koji zajedno sa video družinom djeluje opet u okvirima gimnazije. Znači, tu se dogodilo da je jedna škola, da tako kažem, jedan rasadnik intelektualaca otvorio zapravo vrata civilnom društvu. Da se u daljem samo od, od, od takvog jednog oblika kulture pokrenuli smo nedavno recimo jedan zdravstveni programčić koji je dosta zgodan testiranje ovoga na hepatitis C. Ovih zadnjih dana osnovan je zapravo savjet mladih. Na neki način imamo i dva centra za mlade jedan na Gazi kojim, kojim financiramo režije jedan, jedan ovoga, u Grabriku u, možda je dobro reći da smo pokrenuli u Grabriku i ovoga, ovaj program emisije to jest edukacije ovoga civilnog društva i to je sve napravljeno u zaista iznimnom, iznimno kratkom vremenu zapravo u nekih godinu dana. Pojavilo se nešto zgodno da smo se prijavili na natječaj ovoga nacionalnoj zakladi gdje smo dobili jednu nagradu koju smo jučer i promovirali na neki način, zajedno za bolje, znači u smislu da je grad Karlovac zapravo ispao jedan od pet gradova koji najbolje e, doprinosi ili radi u okvirima te sudioničke demokracije civilnog društvene. Prema tome to je, to je zapravo jedan veliki posticaj za grad, na tome se ne treba zaustavljati, naravno treba graditi dalje, ali ono što sam htio kazati da se nadopunim na Nikolinu, zašto je to ovoga vremenski uh, se oteglo, ja zapravo mislim da smo mi vremenski zapravo napravili jedan veliki korak uh, s obzirom na ono što je mene kao resornog pročelnika za civilno društvo dočekalo. Ja, to se dosta se evo, čulo oko toga baš zbog čega vi šta se čeka, radiodice su bile prije više od godinu dana, šta se sa tim događa. Ok, evo mi sada malo zasvirati pa se onda vraćamo uh, nazad u studiju.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 Što se tiče cijele javne rasprave koje će sutra održati u gradskoj knjižnici, tko se može sudjelovati uopće uh, na toj javnoj raspravi? Ko može doći? Dakle, Kako se uključiti? Javna je sutra u 12 sati u gradskoj knjižnici, a pozvani su apsolutno svi mladi u gradu sve udruge mladih i za mlade i sve ostale udruge koje mogu nešto za mlade ponuditi, sve one institucije i predstavnici institucija koje se na bilo koji način bave mladima i zapravo svi koji žele o tom pitanju nešto više čuti, informirati se i doprinjeti. Javna rasprava će se držati sutra u 12 sati, u sklopu nje napravit ćemo i kratko predstavljanje nacionalnog programa i zapravo kad predstavimo ono što smo u našem gradskom programu predvidjeli, ćemo priliku uh, znači, ljudima da kažu što sve svemu tome misle. U tu svrhu objavili smo nacrt gradskog programa i na web stranici Grada Karlovca i na web stranici Udruge Domaći koja je partner u cijelom procesu, te jedan obrazac putem kojeg se komentari mogu poslati mailom ili donijeti sutra na javnu raspravu. E, taj proces komentiranja ćemo ostaviti i duže vrijeme otvoren. Znači i nakon javne rasprave svatko tko misli da još nešto treba mijenjati ili dopuniti, može se javiti, bilo gradu, bilo udruzi domaći. Ok, kako su vaše očekivanja? Obzirom na ovu nezainteresiranost koju smo sada čuli e, iz ovoga naše male ankete pred, prije emisije, pa ovako, obzirom, nismo tražili odgovor. da se dogovor, da se dolazak potvrdi, ali smo poslali jako puno poziva zapravo na sve udruge koje su sudjelovali u procesu, na sve one institucije koje su sudjelovali u procesu donošenja. Te smo stavili i plakatirali smo grad, i stavili smo najave na Radio Mrežnicu i Radio Karlovac. iskreno se nadamo da će biti odaziva. Ali, kažem, proces komentiranja je i duže otvoren. Znači, ako netko nije u mogućnosti doći, može se uključiti i naknadno. Znači, rekli smo da je ovoga krajnji rok, 11. Uh, pa 11. Toga je gradsko poglavarstvo na kojem ćemo mi staviti prijedlog. Aha, znači... Za primanje nekakvih komentara bi bilo negdje, pa do onda iduće srijede. Treći. Četvrti, peti, 12 možemo nevje. tu negdje staviti, ali to ćemo još sutra na raspravi objaviti. Okay. Uglavnom mi smo fleksibilni i svaki komentar će biti vrlo dobro došao. Koji su dalji koraci koje će gradske vlasti poduzeti nakon usvajanja gradskog programa? Uh, pa, ono dakle, što će dalje uslijediti je uh, da, znači, poslije same javne rasprave, kada primimo sve komentare, sve kritike, uh, gradski program će uh, potvrditi uh, gradsko poglavarstvo i gradsko vijeće grada Karloca. Znači, ono čičene je jedan oblik ovoga potvrde, gdje e, će normalno e, za njega i u proračunu za 2009. godinu biti osigurana određena sredstva. Mi, normalno iz ankete koja je provedena, koju je Nikolina objasnila, mi smo već e, otvorili poziciju e, gradski program za mlade u proračunu, to je jedna posebna pozicija koja ima već u sebi e, neke uh, projekti će. Naravno i projekte uh, treba razmišljati o tome da još zapravo proračun nije definiran znači dan je sam jedan njegov nacrt šta ide i u prilog s javnom raspravom, ali ja ću čisto ono što je iz ankete proizlo uh, uh, uh, kazati. Recimo jedan od tih projekata je uh, hoću prvi posao jer anketa je pokazala recimo da je problem velika nezaposlenost gdje smo osigurali 50 kuna, zatim tu su tekuće donacije u novcu eh, emisiji, misiji eh, koja znate da u biti je u centru za mlade u Grabriku i bavi se zapravo e, upravljanjem projektnim ciklusom, ne, koji će ići za mlade nezaposlene također, ne, gdje smo osigurili 25.000, zatim ovoga, ista ta emisija ima mentorstvo za nove udruge mladih i za mlade gdje smo osigurili 10.000 kuna, zatim vezanje uz informiranje mladih, tu će biti katalog informatičke edukacije, neformalnog obrazovanja, zatim brošura civilno društvo mladih i za mlade, što sve skupa e, iznosi nekih 15.000 kuna, ono drugo što je anketa pokazala je posao, zapravo stanovanje, ne? znači problemi stanovanja mladih. Također ćemo provoditi jedan projektič kako do prvog stana gdje smo osigurali 5000 kuna. Zatim smo tu stavili poziciju tekuće donacije u novcu udrugama Mladih i za mlade za međunarodnu kulturnu suradnju i razminu gdje smo osigurali 30.000 kuna. Vezano uz informiranje mladih tu će biti i tiskanje mjesečnog programa aktivnosti za mlade gdje smo osigurali 24.000 kuna, zatim za naš ovoga savjet mladih smo osigurali 10.000 kuna e, koje je već potvrdilo ovoga e, gradsko vijeće kako sam rekao. Zatim ćemo taj savjet proširiti na savjete davno odbore pri gradskim četvrtima i mjesnim odborima gdje smo osigurali 5.000 kuna, zatim promotivni materijal savjetovališta za mlade 3.000 kuna i vezano u centar za mlade smatramo jako bitnim e, za prorađanje mreže Uh, udruga Mladih i za mlade, gdje ćemo ovoga uh, raditi na informativnoj web stranici, to jest info, inforačunalni centar u Centru za mlade u rubriku. Dobro je reći i to da vi znate da mi imamo uh, natječaj koji raspisujemo za udruge civilnog društva i stavili smo poziciju tekuće donacija u novcu udrugama Mladih i za mlade 100.000 kuna, znači posebno smo izdvojili grupaciju Mladih. ovoga o kojima smo eto počeli zapravo voditi ozbiljnu brigu. To prije nije bilo toliko pravilo? Ne, to, to, to prije... se tiče mladi? Ne, mladi nisu bili kao neka recimo posebna kategorija, nije bilo nebrige za mladih da krivo ono ne shvatite, znači mi smo potpomagali i civilno društvo i kroz sport i kroz tehničku kulturu, kroz školstvo i tako dalje, međutim da smo, da smo se baš recimo držali nekog gradskog programa, ovoga nismo jer ga nije bilo, sad ga donosimo i sada idemo u to. predstavili dakle gradski programi i neke mjere koje će se odma po izglasavanju početi provoditi neke već sada se polagano provode Ka a kako će se pratiti provedba cijelog gradskog programa djelovanja za mlade no, to je da, vakre... evo, ja bih rekla da je to zapravo i nekako najosjetljivije pitanje nakon donošenja samog programa. Imamo primjere drugih gradova koje su baš na tom dijelu zakazali pa nisu osigurali samu provedbu. Znači, da taj popis dobrih želja i da taj popis dobrih nekih inicijativa zbilja se i ostvari, nama je potrebno jedno provedbeno tijelo koje će pratiti provedbu, gurati provedbu, izvještavati i mlade i javnost o tome. Nakon što usvojimo gradski program, nakon što ga tiskamo i distribuiramo, oformit ćemo to provedbeno tijelo koje će se aktivno sastati najmanje mjesečno. Vjerojatno ćemo ga dati i na potvrdu po glavarstvu, da to bude onda i formalno, a bit će sastavljeno od prije svega predstavnika Udruga Mladih i za mlade, predstavnika našeg savjeta mladih te predstavnika djelatnika gradske uprave koji zapravo taj program i provode. Ono što je bitno reći je da to provedbeno tijelo, 8 što će pratiti provedbu, će biti zapravo zaduženo i kad završi taj prvi operativni dio, znači do 2010. godine, pobrinuti se da se na vrijeme izradi i operativni plan za ostatak gradskog programa, znači za razdoblje 2011. 2012. godine. A na koji način će se birati članovi ovoga tijela? E, pa nismo se baš dogovorili no, točno na koji način, ali definitivno moraju biti uključeni predstavnici mladih, predstavnici udruga koje su sudjelovali u tome, ja vjerujem da ćemo napraviti nekakav javni poziv. Hoće li biti sutra na ovoj javnoj raspravi već neke riječi i o tome? Tom biti će riječi i o, o provedbi i zapravo i tu očekujemo nekakve isto komentare i prijedloge. Dakle, ono, ono, ono što, bi, što bi ponovio. Ja sam u biti jako zadovoljan s time što su mladi ljudi kritični. Na kraju krajeva i sam sam takav na kolegiju gradonačelnika i mislim da e, kritičnost nikada nije loša, da je uvijek dobro došla i da zapravo nama radi korektiv i dajem nam neke smjernice što učiniti. Ovoga, to je prva stvar. Druga stvar, e, jako mi je drago i ponosan sam zapravo i na svoju ekipu u gradu, pogotovo ekipu ovoga pročelnika koji su mladi ljudi i koji ovoga, e, za sve ovo imaju razumijevanja. Dakle, oni su moja velika pomoć. E, pogotovo kod nekih stvari reći ću konkretno e, imamo zapravo dva jako teška i velika projekta e, koja će biti u gradskom programu e, za mlade. Jedan od njih je e, recimo Hostel za mlade drugi od njih je recimo poduzetnički poduze inkubator. To su projekti koji su ogromni, čak djeluju ono fantomski na prvu ruku ostvarivi. Međutim, meni se recimo dogodi to da moj kolega iz Odjela za prostorno planiranje i zgradnju, prvočelnik žuvela, me pita da li ima što za mlade, raspisivat ćemo natječaj za beden pa da to uvrstimo unutra. To je ovoga ta fantastična interakcija koja postoji ovoga i, i koja implicira da u tom programu za mlade dakle ne sudjelujemo samo Nikolina i ja sa strane gradske uprave nego zapravo cijela gradska uprava i ovoga onaj osjećaj koji imam sada ovoga je da rade zaista s velikom željom i srcem da ovoga zove grad o pitanju mladih nešto e, i učine. Ovoga, tako da bi e, i njihovim putem pozdravio i zahvalio im se kao i sve mlade ljude i zaista želim ovoga da budu kritični u jednu ruku ali i konstruktivni u drugu ruku. Dakle, da inicijative prije svega kreću od mladih ljudi. A pa za to treba i napraviti nešto na vidljivosti, jer sad smo isto čuli da mladi ne znaju za ovo. Pa ono, ne zainteresirani su Uh, imate li neka, neku ideju kako čim lakše, čim prije ili na nekakav efikasni način uh, doći do tih mladih. Znači da se njima predoči da taj gradski program djelovanja za mlade nije če, uh, čisto nekakav papir kojeg se niko ne drži. Uh, pa, pa ne bi rekao da, da ovoga uh, mladi nisu aktivni. Možda ovoga bi trebali uh, biti uh, čak uh, medijski eksponiranje je više Trebali bi mediji ima, znači ići više prema mladima, a to znači kao što je recimo na kraju krajeva ova javna raspora, to se može napraviti u bliku nekog recimo, koncerta, u ovoga nekog festivala, otvaranjem na primjer nekog doma gdje će se održavati razno razne manifestacije kulturne za mlade dalje. Mislim da je to ono na čemu će grad ovoga poraditi i na taj način se više približiti mladima, ali velim opet ostaje ono da i oni moraju pokazati treće inicijative da sam tim znači neka promocija gradskog programa djelovanja za mlade, imate li nešto u planu za, za to Dakle, Kada se gradski program tiska, objavi znači, u pisanom obliku, podijelit će se na svim onim mjestima gdje se mladi okupljaju. Želja nam je da što više mladih dobije taj dokument u ruke baš zato da bi ga mogli kasnije i kritizirati i pratiti i nadopunjavati i spremati se već i na novi. E, također planiramo napraviti jedan koncert za mlade sljedeće godine u svrhu promocije i zapravo e, ono što treba reći je da je anketa pokazala preko 80% mladih izjavilo da su uh, neaktivni, znači da nisu uključene niti u udruge, nikakve, niti u određene sadržaje koje se za mlade pružaju. Znači, uh, i sam problem je odmah nameće rješenje. Mladi se trebaju aktivirati, a aktivirati će se kroz neke mjere, kroz provedbu jer dosta stvari koje smo mi u prorač... predvidjeli u programu za iduću godinu nisu uvrštene u proračun jer za dosta stvari novaca zapravo ne treba sada direktno. Bitno je da se pokrenu. Uglavnom trebaju se pokrenuti, da. Vidjet ćemo kako će se pokrenuti nakon izglasavanja gradskog programa djelovanja za mlade, a evo prva prilika im je već... Sutra u 12 sati dođite svi na Ravspravu. Ja vam se zahvaljujem. Na gostovanju u emisiji. Mi ćemo se imati prilike još čuti, evo, već tijekom sljedeće godine, prokomentirati kako se provodi gradski program djelovanja za mlade, koliki je interes, koliko mladi žele se uopće aktivno uključiti u sve skupa, a i ne samo mladi. Hvala. Hvala lijepo. Lijep pozdrav. Poštovani slušatelji. Ovo je bilo sve za danas. Slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu utorkom 20 sati ili putem radio strima na RK.hr ili domatski.hr. Do slušanja. Emisija sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.